Isteni teremtés, avagy evolúció, ahogy Andár látta. Az evolúció mozgatórugója a halál. A halától való félelem másképpen az életben maradásért folytatott küzdelem generálja a fejlődést az evolúció hívei szerint. Egyszer élsz, túlélés mindenek felett, a halálból lesz így az élet, azaz az életet a halál motiválja. Az Istenben való hit mozgatórugója az élet. Darwin és az evolucionisták azt állítják, hogy a fajok természetes kiválasztódás szerint a létért való küzdelem során jönnek létre. A természetes kiválasztódás elve szerint azok az egyedek, amelyek a legalkalmasabbak az adott környezetben való túlélésre fennmaradnak azáltal, hogy a túlélésre képesebb utódaik lesznek, míg azok, amelyek nem alkalmasak a túlélésre, elpusztulnak. Például ha van egy szarvas csorda, amelyet vadállatok fenyegetnek, akkor természetesen azok az egyedek fognak életben maradni, amelyek gyorsabban tudnak futni. De akár meddig is folytatódik ez a folyamat, a szarvasokat nem fogja új fajjá változtatni. Lehet, hogy gyorsabban fognak futni, de a szarvasok akkor is szarvasok maradnak. Darwin és követői azt állítják, hogy ezek a szarvasok előbb-utóbb át fognak alakulni egy olyan fajjá, amely mondjuk a hatékonyabb menekülés céljának elérése érdekében szárnyakat növeszt. Ezt a folyamatot simán lemodellezték a madárrá változott kis termetű, rovarevő dinoszauruszokkal, amelyek szerintük addig ugráltak a levegőbe zsákmányuk után, míg szárnyuk nem nőtt. Vagy a bálnával, amely szerintük miután kijött a vízből, minden életből csőjéből, egy ideig szárazföldi állat lehetett, csak miután nem talált elég élelmet a szárazon, ezért egyre többet ment vissza a vízbe, míg végül ott is maradt. Ez nem vicc. Tényleg ezt tanítják. Az egyik faj úgy alakult ki, hogy kijött a vízből táplálékért, a másik meg úgy, hogy visszament oda, miután rájött, hogy hiba volt kijönni. Az evolúció azt feltételezi, hogy az utód rendellenes fejlődés következtében más lesz, mint a szülő. Más, és pedig jobb. Pedig ez kizárólag éppen fordítva történhet csak meg. Minden genetikus pontosan tudja, hogy nem létezik olyan genetikai mutáció, amely javítana az eredeti genom minőségén vagy új információt tenne hozzá ahhoz. A mutáció csak rombolni képes az eredeti genetikai információt. Pozitív mutáció nem létezik, csak is negatív. A genetikai állomány kizárólag romlani tud, fejlődni nem. Ebből következik, hogy evolúció kizárólag negatív előjellel létezhet, amelynek mi, mai emberek vagyunk a legékesebb bizonyítékai. Isten megalkotta a tökéletest, ezen az állapoton fejleszteni pedig nem lehet, csak és kizárólag rontani. A rendellenes fejlődés negatív fejlődés és nem pozitív. Az alapteória szerint a változások lassan, apró lépésekben következtek be. Igen, ám, de erre soha semmilyen bizonyítékot nem sikerült felmutatni. Egyetlen átmeneti fajt sem sikerült fellelni sehol, akármennyit keresgélték is. Minden régészeti lelet arra utat és utal, hogy a fajok azonnal a végleges formájukban jelentek meg. Ezért folyamodtak egyesek rendszeresen a leletek hamisításához, de ezekről a próbálkozásokról mindig hamar kiderült, hogy csalás. Amikor már nagyon recsegett, tropogott a dolog, akkor néhány tudós összeült egy válságtanácskozásra, és hosszas fejtörés után kiadtak egy új elméletet, amely azt jelentette ki, hogy az evolúció mégsem a próbálkozások hosszú folyamataként, hanem ugrásszerűen következett be. Ezt nevezték el neodarvinizmusnak. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy például egy kistestű dinoszaurusz tojásából egy hirtelen bekövetkezett véletlen genetikai mutáció következtében egy madár bújt elő. Ezt egy német paleontológus állította, név szerint a Toheinrich Schindewolf. Azt azonban nem árulták el, hogy ez az új egzsid, hogyan talált párt magának. Nyilván egy egész fészekai esetében történt meg a hirtelen pozitív változás. Maga Darwin is megfogalmazott kétségeket, illetve gyenge pontokat a saját elméletével kapcsolatban. Könyvében ennek a fejezetnek a Diffocaties on Siri, azaz a nehézségek az elméletben címet adta. Azt remélte, hogy a tudomány fejlődése során ezeket a nehézségeket majd megmagyarázzák és kiküszöbölik, ám ennek éppen az ellenkezője következett be. Miután például a biokémia, a mikrobiológia és a genetika tudománya bekerült az ember eszköztárába, nem, hogy megerősítette volna Darwin elméletét, hanem alapjaiban rengette meg azt. Az evolúció hívei alig győzik befoltozni a sok léket, amelyet Darwin hajója azóta is egyfolytában kap. Tudományos érvek hián kizárólag olyan eszközökhöz tudnak nyúlni, mint az elhallgatás, elhallgattatás, hazudozás és dühött tagadás. Ennyi, amire képesek. Miután azonban Lucifer jó voltából ők diktálnak, náluk a pénz és a hatalom, ezért az ő akaratuk érvényesül a világban. Ám az embertudata lehet szabad. Te személy szerint eldöntheted, hogy mit hiszel el valóságnak. Elhiszed, hogy te magad is a véletlen műve vagy, és egy forró porhalmazból alakultál ki, a szerveid, a szemed, a széved, a hihetetlenül összetett és bonyolult tesztid mind a szerencsés véletlenek. Sorozataként a forró porból állt össze, vagy elhiszed, hogy egy mérhetetlen teremtő intelligencia gyermeke vagy, aki az életre lett teremtve Isten dicsőségére és örömére. A választás a tájd. És ez még messze nem minden. Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a lélekkel. Mi a helyzet az érzelmeiddel. Ezek hogyan fejlődtek ki a forró és összesűrűsödött porból. Ahogyan a darwinista evolucionisták állítják, az élőlények minden bonyolultságuk ellenére nem tervezetten, hanem sorozatos véletlenek egybeesése folytán alakultak ki, így az ember is. De tegyük fel még egyszer a kérdést. Vajon azok az emberek, akik ebben hisznek, hogyan magyarázzák a lélek kialakulását? Egy materialista filozófia csak is tagadásban lehet, ha a lélek kerül a fókuszba. A lélek nem alakulhat ki véletlenül az anyagból. Ekkora marhaságot azért talán már tényleg senki nem venne be, akinek legalább egy falat esze van. Egy szóval a materialista evolucionizmus tagadja a lélek létezését. Kénytelen tagadni, mert az ő elméletükkel a lélek jelenvalóságát nem lehet megmagyarázni. Érdekes, hogy pszichológia egyik legnagyobb valaki az Freud, maga is lelkes ateista, evolucionista volt. A Biblia szerint Isten teremtette az embert, az evolucionisták szerint pedig az ember teremtette Istent. Szerinted? Kérdem. Az ember teljesen érthető módon mindig is nagyon érdekelte és foglalkoztatta az őt körülvevő világ és a saját eredete. Az aktuális kor ismeretei és uralkodó nézetei szerint igyekezett is magyarázatot adni ezekre a kérdésekre. Eredendően általában mindig valamiféle isteni teremtésben hittek az emberek, leginkább csak az istent, isteneket, vagy az ezeket megszemélyesítő dolgokat, nap, hold, tenger és így tovább cserélték felkoruk, kultúrájuk szerint. Azonban alternatívok is mindig akadtak. Már Arisztotelész is megfogalmazott egy a darvini tanokhoz hasonló elméletet, amelyet sokan elfogadtak tőle, hiszen Arisztotelész korának igen elismert személyisége volt. Platón legkiválóbb tanítványa és sok tételben filozófiai ellenfele is. Nos, ma is sok alternatív van, akik ufók, régi nagy nagymúltal bíró csillagközi kultúrák, vagy idegen fajok által laboratóriumban kifejlesztett lénynek gondolják az emberi fajt. Ezekből igen sok verzió fellelhető manapság, nem is térek királyuk. A két legfőbb irányzat azonban ma is az isteni teremtés és a Darwini evolúció álláspontja. Darwinról már volt szó az előző írásomban is, folytassuk tehát vele. Nézetem szerint Darwin egy fizetett bérenc volt, akit megfelelően finanszírozva egy konkrét feladattal bíztak meg. Kedvenc részem életének történetéből az a rész, ahol az addig idézem az életrajzából, cél nélkül élő, lődörgő fiatalember, hirtelen egy világ körüli útra induló expedíció kellős közepén találja magát. Ez teljesen természetes és életszerű, nem igaz? Így szokott ez lenni. Idézem az idevágó részt a fentimű Mű Magyar kiadásának a bevezetőjéből. Darwin az egyetemen 1831-ben végez. Kapóra jön számára, hogy épp akkor indul föld útra a beagle, kopó. Mint rendőrkopó, vadászkopó, nevű háromárbocos. Henslow beajánlja a kapitánynak, Robert Fisztrojnak, és ráveszi, hogy a hosszú út unalmát enyhítendő vigyen magával sárlözt. Utóbbinak útra való láj elfrissen megjelent Principles of geology adja. A hajó 1831. december 27-én fut ki, az út 5 évig tart. Darwin mindképzett és tapasztalt naturalista tér vissza, forma szerint is. A hagyományoknak megfelelően a hosszabb hajóutakon a gyűjtemények és a feljegyzések készítésével mindig külön természetkutatót bíztak meg, aki rendszerint a hajóorvos volt. Így történt ez a Beagle esetében is, de a hajóorvosa, Römec Cormick egy év múlva váratlanul hazatért, s helyét a természetkutatói poszton hivatalosan is Darwin foglalta el. A korábban cél nélkül élő, lődörgő fiatalembert a hosszú út teljesen átalakítja, 1836. október 2-án megváltozva, ambíciókkal tele tér haza. 1839-ben Láj ajánlására tagja lesz a királyi társaságnak. Idézet vége Nos, hát nyilván így ment ez akkoriban. Látom is magam előtt az esetet, Henszló, aki melleslegpap volt, oda megy a véletlenül éppen indulni készülő kapitányhoz. Figyú Robert. Hallom mész erre a hosszú, unalmas útra, biztos, hogy szétfogod juni magad. Te, van nekem egy cimborám, rendes gyerek, véletlenül pont most végzett az egyetemen. Tud egy csomó jópofasztorit, vidd már magaddal, ha elviszed, ígérem nem fogsz szunatkozni. A kapitány persze egy ilyen ajánlatnak nem tudván ellenállni kapva kapott az alkalmon, és az ifjú Darwin már utazhatott is a világ köré. Megkapta útra annak a Charles jelnek a könyvét, akit így jellemez a viki, sír Charles láj el a 19. századi geológia legnagyobb alakja a darvini evolúció elmélet inspirátora. Mit nem mond? Tehát lájel inspirálta Darvint egy kicsit, majd miután Darwin hazajött a hosszú útról, hamarosan be is protestzálta őt tagnak a királyi társaságba. Innen pedig üstökösként hívelt fel Darwin. Karrierje, sorra jelentek meg a korszakalkotó munkái. Nos, én itt egy komplet forgatókönyvet sejtek a háttérben. Szerintem Darwint kiválasztották egy konkrét feladatra. Siker, pénz, Csillogás volt a mérleg egyik serpenyőjében, mindjárt kezdésből egy világ körüli utazással megspékelve, a másikban pedig a szürke enyészet. Az ifjú Darwin vélhetően nem sokat habozott és elvállalta a feladatot. Ez a feladat pedig az volt, hogy alaposan dolgozza ki az evolúció elméletet és támaszza alá azt a lehető legtöbb tudományos bizonyítékkal. Nyilván megkapta a megfelelő iránymutatást, inspirációt, és nem az ő fejéből pattant ki az elmélet. Neki az volt a dolga, hogy alaposan rakja össze a sztorit és gyűjtse össze a lehető legtöbb bizonyítékot az út során, amelyet egyébként kifejezetten egy célból indítottak útnak. Nem az első eset volt és nem is az utolsó amikor egy ember eladta a lelkét jó pénzért és hírnévért az ördögnek. Szeretném hangsúlyozni ahogyan minden írásomban azt, hogy az itt leírt gondolatok az én gondolataim. Azt, hogy ezek a gondolatok honnan származnak, már több alkalommal kifejtettem, most nem térek ki erre. Tehát álláspontom szerint Charles Darwin egy fizetett bérenc volt, akit egy jól felépített stratégia szerint választott ki a hatalom, és akinek minden egyes idézőjelben tudományos megnyilvánulása egy jól előkészített és megkomponált koreográfia szerint zajlott. Indokolt is volt ez a gondos tervezés és szervezés, hiszen ma már jól látszik, hogy a Darwin által fémjelzett tanok alapjaiban forgatták fel az úgynevezett tudományos világot, és rengeteg embert fordítottak el az isteni teremtésbe vetett hittől. Darwin munkássága, a teljesség igénye nélkül, olyan embereket inspirált, mint Karel Marx, Adolf Hitler, József Dzsugasvili, ismertebb nevén József Vissarionovics stalin és még számtalan rasszista, nacionalista diktátor könyvespolcán alapvető műként szerepelt a fajok eredete természetes kiválasztással, avagy a sikeres fajok fennmaradása a folyó küzdelemben című Darwini munka. Mert, hogy ez volt az eredeti címe eljeles műnek, amelyet egyébként még életében hatszor átírt szerzője. Bizonyos tételeket törölt, bizonyos tételeket pedig beemelt a műbe. Az első és a hatodik kiadás között majd 30%-os eltérés van. Végül is ez magyarázható, én sem mindent úgy látok, ahogyan láttam régebben. Csak én nem a régit reszelem, hanem leírom az újat. Tehát a sikeres fajok fennmaradása a létért való küzdelemben. Szép gondolat. Ez az elmélet inspirált a későbbiekben számos olyan filozófiai irányzatot, amelyek elterjedésének és a hatalomgyakorlók köreiben bekövetkezett népszerűségének következményeiként emberek millióinak kellett szenvednie és meghalnia. Innen erd az újkorban oly széles rétegeket megmozgató felsőbbrendű faj gondolata, amely a XX. század véres világháborúihoz, vagy a szín falak mögött zajló nem kevésbé véres és kegyetlen történésekhez vezetett, mint például az eugenika, amit micsoda véletlen, éppen Francis Galton, Darwin unoka öcse talált fel. Igen tehetséges család volt ez, ahogy nézem. A tréfát félretéve ugye Darwin ez már túl sok lett volna, oda tették hát az öcsköst, hogy dobja fel a vezérhangját a népnek, nehogy ne jusson az eszükbe. Meglátásom szerint ez is az előre megtervezettségre utal. A módszerek nem változnak, ma is ez folyik. A forgatókönyv előre elkészül, a népet pedig idomítják hozzá. Előszednek strómanokat, akik nevével fémjelzik az aktuális tételt, majd ha túl nagy a gond, akkor a stróman viszi a balhét, de a tervezők már így is jól jártak, mivel a dolog általában eddigre megtörtént és kifejtette a kívánt hatást, amiért a stróman bűnhődik, lásd Hitler, ha beválik a dolog, akkor pedig ünnepelt tudós, politikus, orvos, vagy a szakterületének megfelelő példakép válik belőle, lásd Darwin vagy Sigmund Freud. Csepegtetik mind az információkat, mind a technikát és a kettő a megfelelő időben és módon összegződve kiváltja a kívánt hatást. További figyelemre méltó momentum az is, hogy az alapmű megjelenésekor darwin hevesen elítélte az anglikán egyház. Ezt a véleményét azonban jóval később, 2008-ban módosította. Olyannyira, hogy megkövette az akkor már régen halott szerzőt. Vajon mitől változott meg ennyire az egyház álláspontja? Csak nem elveszítették ők is a hitüket. Vagy esetleg beálltak ők is a sorba. Idézek egy cikket, amely egy a mai fővonalas médiában jelent meg az esetről. Hivatalosan is bocsánatot kért az anglikán egyház vasárnap, amiért félreértette Charles Darwin a fajok eredetéről szóló művét. Nyilatkozatában az egyház beismeri, hogy túlzottan érzelmesen reagált a tudós ötletére és megismételte ugyanazt a hibát, amit a 17. században, amikor Galileo Galilei tanításaiban kételkedett. A szövegben szó szerint az áll, Charles Darwin, 200 évvel születésed után az anglikán egyház bocsánat tartozik, amiért félreértett és másokat is erre ösztönzött. Emberek és intézmények hibáznak, ez alól a keresztények és az egyház sem kivétel. A nyilatkozat hétfőtől egy hivatalos anglikán weblapon is olvasható lesz, amely Darwin írásait is publikálja. A 126 éve halott tudósik unokája, Horace Barlow bár nem látja sok értelmét az akciónak, ugyanakkor úgy véli, Darwin örülne a bocsánatkérésnek. Charles Darwin 1859-ben hozta nyilvánosságra forradalmi evolúciós elméletét a fajok eredetéről, amely minden idők egyik legbefolyásosabb művévé vált, és alapjaiban változtatta meg a tudományt és az emberek világképét is. Remek a cikk. Már a maga műfajában. Elemezzük kicsit. Kiválóan tetten érhető benne a szándék. Már a bevezetőjében ott van az elrejtett manipuláció. Először is összemossa ezt az esetet a nyilvánvalóan igazságtalan és nagy port felkavart, ráadásul a katolikus, pápai klérus által elkövetett Galilei esettel, ami az olvasóban eleve ellen szenvedkelt az egyház iránt. A Galilei esetnél egyértelműen a tudományos álláspont volt a helyes és az egyház akarta minden eszközzel megakadályozni ennek az elismerését. Egyébként Galileo Galilei Szilárdan hit az Isten általi teremtésben, ahogyan így volt ezzel például, a teljesség igénye nélkül, Leonardo da Vinci, Isaac Newton és Albert Einstein is. Fenti cikk ezzel azt sugalja, hogy itt is pontosan ez a helyzet. Ráadásul az, hogy melyik egyházról van szó az ettől kezdve teljesen mellékes. Egyház-egyház, Isten hívők-isten hívők. Egy csapat, kész, pont. Szerepel a hiba szó is, amely egyértelműsíti a dolgot. Tehát, amit az egyház, hívő, tesz, az mindig hiba függetlenül attól, hogy melyik egyház, hívő, mikor és mit tesz. A cikk folytatódik. Emberek és intézmények hibáznak, ez alól a keresztények és az egyház sem kivétel. Pont. Ismétlődik a hiba, kód, szó, és nem is akárhogyan. Ugye itt a hiba és a keresztény szavak lényegében egymás után azonnal következnek. Ezt így kell csinálni. Az idézet így gyakorlatilag bevési azt az olvasóban, hogy hibáznak a keresztények. Brilliáns. És méltó lezárásként. Forradalmi evolúciós elméletét a fajok eredetéről, amely minden idők egyik legbefolyásosabb művévé vált, és alapjaiban változtatta meg a tudományt és az emberek világképét is. Elmondja, hogy ez a forradalmi mű micsoda sikert ért el a tudományos világban. A tudomány szóról tudni kell, hogy alapkódnak minősül manapság. Már írtam arról korábban, hogy ezekre a kódokra a tudat már kisiskoláskortól kezdve kondicionálva van, és amikor a megfelelő kód elhangzik, akkor alatt azonnal kifejti a kívánt hatást. Ez tulajdonképpen a hipnózis egyfajtája. Ha az átlag olvasó ezt olvassa, vagy haja, azonnal térdre borul és elhisz mindent, megszűnik a kétkedése. A cikk úgy folytatja, hogy ez az egyik legbefolyásosabb műve minden időknek. Már bocsánat, de hova ez az általánosítás? Úgy fogalmaz a cikk írója, mintha például ez a világkép általános lenne. Azt írja, hogy emberek világképét. De melyik emberekre tetszik gondolni? A muszlimokra, vagy a keresztényekre, a hindukra, a buddhistákra, vagy rám, vagy az evolucionistákra. Mert igen, az utóbbiakét valóban alapjaiban megváltoztatta. De csak az övékét. Ez pedig ma is a jelentős kisebbség. Akiknek persze a kezében összpontosul a pénz és a hatalom, de attól még ez a jelentős kisebbség ezt jelentsük ki bátran. Látjuk tehát, hogyan törekszik a mindenkori hatalom arra, hogy minden módon és eszközzel népszerűsítse és elfogadtassa azt a mesét, amelyet ides tovabb bő másfél évszázada akarnak beleverni az emberiség fejébe abból a célból, hogy az Isteni, a Bibliában leírt történetet hiteltelenítsék, elfelettessék Pénzt, energiát nem kímélve törekednek arra, hogy minden gyermek ezt tanulja meg. Nem szívesen, de meghagyják a lehetőséget arra, hogy megismerhessük az igazságot, hogy miért, azt már egy korábbi írásomban kifejtettem, de azért ezt a megismerést minden eszközzel igyekeznek meghiósítani. A lehetőség tehát adott, de az a cél, hogy számodra rejtve maradjon. Visszatérve tehát erre az elméletre azt szeretnék elhitetni velünk, hogy mindaz, amelyet ma láthatunk ha körülnézünk, vagy akár akkor, ha a tükörbe nézünk egy galaktikus porhalmazból a véletlenek és a szerencsés egybeesések összjátékának eredményeként jött létre. Ez a galaktikus porhalmaz, aminek a létrejöttére már nem adnak magyarázatot, addig kavargott mindenféle űrbéli fizikai hatásoktól ösztökélve, amíg egyszer csak összesűrűsödött és galaxisokká, csillagokká, bolygókká alakult. De mindenek előtt volt egy nagybám, aminek a következtében a világegyetem ma is tágul. Sosem találnád ki, de ezt a nagybám, ősrobbanás, elméletet egy Georges Islömet nevű katolikus pap találta ki. Ez nem vicc. Egy katolikus pap találta ki az ateista, materialista evolucionisták alaptételét. Gyönyörű. Ezek az emberek a világegyetem tágulását említik mindent meggyőző bizonyítékként számos esetben, amikor régi, elavult tételeket kell megcáfolni. Olyanokat például, mint Albert Einstein vélekedését, amely szerint a világegyetem állandó és statikus. E nézetét később egy mindent bizonyító felfedezés. Hatására maga Einstein is elvetette állítólag. Ez a felfedezés bizonyította be azt, hogy a világegyetem folyamatos tágulásban szenved. E felfedezés azon a megfigyelésen alapul, amelyet ma vörössel ismerünk. A vöröseltolódás tétele a Doppler effektus elvére hivatkozva azt állítja, hogy az egyes csillagok fénye egyre vörösebbé válik, ahogyan távolodik a megfigyelőjétől. Ez az egyetlen úgynevezett tudományos bizonyítéka az ősrobbanás elméletnek. Ha a csillagok, galaxisok távolodnak, akkor ebből következik, hogy valamikor, sok-sok milliárd évvel ezelőtt, ez fontos, ezeknek egy helyen, egy pontban kellett lennie. Tehát volt egy történés, ez lenne a nagybám, amely következtében ezek szétrepültek és azóta is távolodnak egymástól. Ezzel több probléma is van, például, hogy ha így volt, akkor miért nem egyenletesen oszlik el az anyag az univerzumban? Miért nem minden megegyező irányban forog? Hiszen ha lett volna egy ős akkor ezeknek így kellene lennie. Ehhez képest holdak, bolygók akár egy rendszeren belül, sőt galaxisok is forognak egymással ellenkező irányban. Az univerzumban számunkra látható anyag eloszlására semmilyen törvényt vagy szabályt nem sikerült megalkotni. Az évszámok is feltételezettek. Évmilliárdokról beszél egy olyan lény, aki évtizedeket él. Ma már a fizikusok is elismerik, sikerült ezt bizonyítaniuk, hogy a fény sebessége sem állandó, mint ahogyan azt sokáig hitték és ma is tanítják az iskolákban. Tehát például a csillagok vörös színe az égvilágon semmit sem bizonyít. Maximum azt, hogy milyen anyagot éget a csillag, de még azt sem feltétlenül, mert nem állapítható meg az, hogy a csillag fénye minden torzítás és akadálymentesen ére elhozzánk. Nincs bizonyíték semmire. Sem a nagybumra, sem a világegyetem tágulására. Semmilyen konkrét tény nem áll rendelkezésre bizonyítékként ennek az elméletnek az alátámasztására. Minden csak és kizárólag teória, amely önmagából építkezik. Nem akarok további mélyreható fizikai bizonyításba fogni ennek a teóriának a gyenge pontjairól, mert ezekről önmagában köteteket írtak ehhez értő, nálam sokkal képzettebb koponyák, de azért néhány dolgot mindenképpen megemlítettem, mert szorosan kapcsolódik a luciferzum által leírt világképhez. Miért fontos az evolúció híveinek az ősrobbanás és a táguló világegyetem tétele? Azért, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy beleilleszteszék az elméletük életszerűségét megalapozó földi évmilliárdokat egy kozmikus időtávlatba. Az evolúciónak még szerintük is évmilliárdokra, évszázmilliókra van, lenne, szüksége ahhoz, hogy az élet a jelenlegi formájában kifejlődhessen egy bolygón. Pedig tévednek. Az élet a jelenlegi formájában évmilliárdok alatt sem, egyszerűbben szólva sohasem fejlődhet neki csak úgy, önmagától. Alapvető törvény, hogy a semmiből nem lesz soha valami. Az élettelemből sohasem lesz csak úgy, magától élő. Amit valamiféle tervező intelligencia és akarat nem tart össze, az nem, hogy létrejönne, de inkább szétesik. Gondold el! Ha csak egy izomcsoportodat nem használod semmire hosszabb ideig, még az is elcsökevényesedik, nem, hogy fejlődne. Ha a lélek elhagyja a testet, az szétesik, elbomlik. A természetben minden éppen az evolúció ellenkezőjét bizonyítja. Ami nincs használva az szétesik. Ha nem gondolkodsz, elhűlsz. Az időskori demenciának, elhűlésnek nem az az oka, hogy az agyi erek elmeszesednek, stb., hanem az, hogy az ebben szenvedő emberek még annál is kevesebbet használják az agyukat, mint azt megelőzően az aktív, munkával töltött évek alatt. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy valaki időskorára idióta legyen. Sőt. Normális esetben az idős emberek bölcsebbek és okosabbak, mint fiatal társaik. Nem véletlenül voltak több kultúrában vezetők vagy tanácsadók a népöregei. Tehát a semmi nem a valami létrejöttét fogja kiváltani, teljen el bármennyi idő is. Az evolúció hívei pedig ezt állítják. Az ember és az egész ma látható flórafauna a csillagköziporból spontán módon alakult ki szerintük évmilliárdok alatt. Nem minősítem ezt a hitet, mindenki abban hisz, amiben akar. Azonban azt még sokan az ateista tudósok közül is elismerik, hogy ez az elmélet számos sebből vérzik. Minden, amit állít feltételezéseken alapul, amelyek egymásból következnek és amelyek egymásra épülnek. Az egész alapköve az ősrobbanás. Ha ez nem igaz, akkor a többi sem lehet az. Ennyit magáról az evolúciós alaptételről, most nézzünk meg néhány olyan részletet, amelyekkel adós maradtam.